Capitolul 52 De la Little Britain m-am dus cu cecul în buzunar la fratele domnișoarei Skiffins, contabilul. Fratele domnișoarei Skiffins, contabilul, se duse direct la birou și mi l-a dus pe clericăr, așa că am avut mulțumirea să încheiem contractul. Era singurul lucru bun pe care îl făcusem, singurul lucru dus până la capăt de când primisem vestea despre marile mele speranțe. Clericăr mi a duse la cunoștință cu acea ocazie că afacerile firmei progresau și în curând va fi în stare să deschidă o mică sucursală în Orient, care era foarte necesară pentru extinderea afacerii și că Herbert, în noua lui calitate de asociat, va părăsi țara și va lua asupra lui sarcina de a conduce sucursala. În felul ăsta am aflat că trebuia să mă aștept să mi-au rămas bun de la prietenul meu, chiar dacă propriile mele afaceri nu mergeau deloc bine. Mi se părea că acum într-adevăr pierdeam și ultima ancoră solidă. Nu peste mult timp mă voi afla la cheremul vânturilor și valurilor. Însă mi-am aflat răsplata în bucuria cu care Herbert a venit într-o seară acasă și mi-a povestit despre aceste schimbări din viața lui, fără să-și închipuie că nu-mi spunea nimic nou. Își imagina tot felul de scene în care o conducea pe Clara Barley în țara celor o mie și una de nopți și cum voi veni și eu la ei, presupun că împreună cu o caravană de cămile și... Cum ne vom duce cu toții la gurile Nilului ca să vedem tot felul de minunății? Fără să mi se urce la cap că jucasem un rol atât de important în planurile de viitor ale lui Herbert, simțeam că drumul lui se lumina tot mai mult și că al de Bill Barley n-avea decât să rămână cu romul și piperul lui pentru că fică sa va avea parte în curând de fericire și belșug. Eram acum în luna martie. Deși brațul meu stâng nu dădea niciun fel de simptome îngrijorătoare, vindecarea dură totuși vreme îndelungată, timp în care nu am putut să îmbrac nicio haină. Brațul drept se vindecase destul de bine. Arăta desfigurat, dar puteam să mă folosesc de el. Într-o luni dimineață, când Herbert și cu mine eram la micul dejun, am primit următoarea misivă de la Uemic cu poșta. Walworth, arde-o după ce citești. La începutul săptămânii, sau să zicem miercuri, poți să faci ce știi tu dacă vrei să încerci. Acum, când i-am arătat biletul și lui Herbert și l-am aruncat în foc, nu însă înainte de a fi învățat amândoi conținutul lui pe din afară, am discutat ce aveam de făcut. Pentru că, evident, nu puteam să nu luăm în considerare faptul că eram invalid. M-am tot gândit, spuse Herbert, și cred că cel mai bun lucru ar fi să nu angajăm un vâslaș de pe Tamisa, să-l luăm în schimb pe statop. De E băia de treabă, priceput, ține la noi și e o persoană inimoasă și onorabilă. Și eu mă gândisem la el de mai multe ori. Dar cât putem să împărtășim din taina noastră, Herbert? Nu prea multe. Lasă-l să creadă că e o toană de-a noastră până în dimineața respectivă. Pe urmă o să-i spunem că avem un motiv foarte presant să-l urcăm pe provis pe vas și să-l vedem plecat. Ai să te duci și tu cu el? Absolut. Unde? Mă gândisem de foarte multe ori la acest subiect, dar mi se păruse aproape indiferent portul spre care ne-am fi îndreptat. Hamburg, Rotterdam, Antwerp. Locul nu însemna mare lucru atâta vreme cât reușeam să-l scoatem din Anglia. Oricareva străin care ne-ar fi ieșit în cale și ne-ar fi luat la bord era binevenit. Îmi propusesem să-l duc cu barca pe râu, fără îndoială, dincolo de Graveson, care era un loc nevralgic pentru tot felul de investigații sau cercetări, dacă se iscau bănuieli. Cum vasele străine plecau de la Londra cam la vremea când urca fluxul, planul nostru era să coborâm pe râu când scădeau apele și să ne adăpostim într-un colțișor liniștit până când ne-am fi putut apropia de vas. Timpul când vaporul urma să ajungă unde ne-am fi aflat, indiferent unde, putea fi calculat destul de ușor dacă ne interesam dinainte. Herbert consimții la toate astea și am plecat imediat după micul dejun să ne continuăm investigațiile. Am descoperit că un vapor cu destinația Hamburg corespundea cel mai bine planului nostru, așa că ne-am concentrat gândurile asupra lui. Am observat, de asemenea, ce alte vase străine plecau din Londra la vremea fluxului și ne-am felicitat că am reușit să reținem construcția și pavilionul fiecăruia. Pe urmă ne-am despărțit câteva ore. Eu m-am dus imediat să fac rost de actele de care aveam nevoie. Herbert s-a dus acasă la startup. Amândoi am rezolvat totul, fără nicio opreliște, și când ne-am întâlnit din nou la ora 1, am povestit fiecare ce făcuse. Eu aveam actele, Herbert îl văzuse pe Startup care era mai mult decât bucuros să ne ajute. Ei doi urmau să vâslească, iar eu să stau la cârmă. Coletul nostru urma să stea liniștit la locul lui. Nu aveam intenția să înaintăm cu viteză, așa că drumul urma să ne ia destul timp. Am aranjat ca Herbert să nu se întoarcă acasă pentru masa de seară înainte de a întrece pe la Milpond Bank în seara aceea. A doua zi marți nu trebuia să se mai ducă deloc. Trebuia de asemenea să-l instruiască pe provis să coboare niște trepte spre râu în apropierea casei, miercuri, în clipa în care ne va vedea apropiindu-ne, dar numai devreme. Toate pregătirile cu el trebuiau încheiate în noaptea de luni și nu mai avea voie să ia legătura cu nimeni până când se va sui la bord. Am repetat, ca să fim siguri, toate aceste precauții, după care eu m-am dus acasă. Când am deschis ușa de la hol cu cheia, am găsit o scrisoare la cutie adresată mie. Era o scrisoare murdară, deși destul de bine scrisă. Fusese adusă de cineva, după ce plecasem de acasă, bineînțeles, și suna astfel. Dacă nu ți-e frică să vii la Mlaștine astă seară sau mâine seară, la orele 9, la baraca de la Stăvilar, lângă Varniță, atunci vin dacă vrei informații cu privire la unchiul tău provis, fă bine și vino și nu spune nimănui și nu pierde timpul. Trebuie să vii singur. aducut cu tine scrisoarea. Și așa avusesem destule pe cuget înainte să primesc biletul ciudat. Ce aș fi putut face acum? N-aveam știință. Partea cea mai proastă era că trebuia să mă hotărăsc repede, dacă nu vroiam să pierd diligența de după-amiază, care m-ar fi dus la timp în seara aceea. Nu se punea problema să mă duc a doua zi, pentru că ar fi fost prea aproape de ziua în care hotărâsem fuga. Și din nou, din câte îmi dădeam seama, informațiile promise s-ar fi putut să influențeze cumva fuga. Chiar dacă aș fi avut mai mult timp de gândire și tot m-aș fi dus. Dar cum n-am avut aproape deloc? Ceasul mi arăta că diligența urma să plece într-o jumătate de oră, m-am hotărât să plec. Nu m-aș fi decis dacă n-ar fi fost referirea la unchiul provis ce s împreună cu scrisoarea lui Wemmick, precum și febra pregătirilor din acea dimineață înclinară balanța. E greu să-ți dai seama de conținutul aproape oricărei scrisori atunci când ești într-o grabă nebună, așa că a trebuit să citesc această misivă misterioasă din nou de două ori, până când ideea că trebuia să țin totul secret mi-a intrat mecanic în minte. Supunându-mă în același mod mecanic, i-am lăsat lui Herbert un bilet în care îi spuneam că deoarece trebuia să plec în curând fără să știu pentru câtă vreme, mă hotărâsem să dau o fugă până la domnișoara Hevișem să văd cum se mai simte. Abia dacă am avut timp să-mi iau pelerina, să încui camerele și să o rup la goană spre diligență, tăind drumul pe niște străduțe lăturalnice. Dacă aș fi luat o birjă până acolo care ar fi mers pe străzile obișnuite, n-aș mai fi ajuns la timp, dar așa am prins diligența tocmai când ieșea din curte. După ce mi-am tras sufletul, am observat că eram singurul pasager din interiorul ei și că picioarele mi erau înfundate până la genunchi în paie. De fapt, tot cu sufletul la gură fusesem de când primisem scrisoarea, mănăucise complet și ca urmare a alergăturii din dimineața aceea. Fusesem tare zorit și zăpăcit, căci, deși așteptam de atâta timp răspunsul lui Uemik, semnalul lui fusese totuși o surpriză, iar acum începusem să mă mir că mă aflam în diligență, să mă îndoiesc dacă aveam destule motive să mă duc acolo, să mă gândesc dacă nu cumva ar fi trebuit să mă dau jos imediat și să mă întorc acasă, să mă învinuiesc că am luat în seamă un bilet anonim și pe scurt să trec prin toate acele faze de contradicții și indecizii prin care bănuiesc că trec cei mai mulți oameni care se află presați de timp. Totuși referirea la numele lui proviz nu-mi de pace. Am judecat, după cum judecasem de altfel, fără să știu că judec, dacă asta se numește judecată, că în cazul în care îi se întâmplă ceva, dacă eu nu ajungeam la timp, n-aș fi putut să mă iert niciodată. Se făcuse întuneric înainte de a coborâi, iar călătoria mi se păruse lungă și plicticoasă, pentru că din interior puteam să văd prea puțini, iar afară nu puteam să stau din cauza rănii. Am evitat mistrețul albastru și am tras la un han mai puțin cunoscut, în partea de jos a orașului, unde am comandat masa de seară. În timp ce o pregăteau, m-am dus la casa Satis și m-am interesat de domnișoara Heavisham. Era încă bolnavă, cu toate că mergea spre bine. Hanul meu fusese pe vremuri o veche casă parohială și am cinat într-o cămăruță de formă octogonală, asemănătoare cu o cristelniță. Cum nu eram în stare să-mi tai singur mâncarea, proprietarul, un domn netate cu o chelie lucioasă, mi-a dat o mână de ajutor. În felul ăsta se pe o conversație și fu atât de amabil să mă distreze cu povestea vieții mele, bineînțeles în varianta populară, în care Pambălciuc era primul meu binefăcător și cel care pusese bazele averii mele. Pe tânăr îl cunoști?" l-am întrebat. Dacă îl cunosc?" repetă proprietarul. Păi de când era... atâtica. Dar mai vine pe aici prin ținut?" Da, vine, spuse hangiul, vine pe la prietenii de vază, din când în când. Dar celuia care l-a făcut om îi întoarce spatele. Și cine e acela? Cel despre care vă vorbesc, spuse hangiul, domnul Pamălciuc Și mai e nerecunoscutor și față de alții? Ar fi dacă ar avea cum, replică hangiul, dar nu poate. Și știți de ce? Pentru că domnul Pambălciuc a făcut totul pentru el, numai el singur. Așa spune Pamălciuc Spune, a făcut hangiul, n-are de ce să spună. Dar totuși spune, ți se acrește sângele în vine dacă l-auzi cum povestește domnule. Mă gândeam, și totuși, Joe, dragul meu, Joe, tu nu spui nimic, tu care ai îndurat atâtea, tu nu plângi și nici tu, bidi o fată atât de blândă. Cred că de la accident vi se trage lipsa de poftă de mâncare, spuse Hangiul, privind bratul bandajat de sub haină. Încercați o bucată mai fragedă. Nu mă mulțumesc, i-am răspuns ridicându-mă de la masă și mergând lângă foc ca să mai meditez. Nu pot să mănânc, pot să strânj masa. Nu mai fusesem lovit atât de dureros pentru nerecunoștința mea față de Joe ca de acest impostor obraznic pe nume Pumblechook. Pe cât era el de fals, pe atât era Joe de cinstit, pe cât era el de ticălos, pe atât de nobil era Joe. Îmi simțeam pe bună dreptate inima profund umilită când am rămas dus pe gânduri în fața focului timp de o oră și jumătate. Bătaia ceasului m-a trezit din meditație, dar nu și din starea de deznădejde și remușcare și m-am ridicat, mi-am încheiat pelerina în jurul gâtului și am ieșit. Căutase înainte în buzunare scrisoarea, dar n-am reușit să o găsesc și nu-mi prea venea la îndemână când mă gândeam că poate o scăpasem printre paele din diligență. Cu toate astea reținusem că locul de întâlnire era în mica baracă de la stăvilar, lângă varniță, la bălți, iar ora era nouă. Am pornit iute spre ținutul mlaștinilor, pentru că nu mai era timp de pierdut.